Nësa ne përvardojmë edhe sëtë medene Allah Gjallat Gjellalu hu me mësime të radhes nga sireja biografia pejgamberi të rehisërë të rëtërësa. Të ndërru nëzër disa takime në radhe, këmi pasë rasë që të flasim për beteja në Hunenit. Këtë betej që, në të vërtet, edhe në batë sësaj që kemi shtjellu dhe kemi sjaru, ka qenje nga beteja të të, të rëndësismë dhe vendimtare, për vazhdimësin e zgjerimin e misionit i pejgamberit a rejnë, sërratu asërratu. Ka që një betej, s'lejt e ka raziku seriosisht në rëngë, tër atë që e ka arritë pejgamberit sërratu, me lena allatë për gjitha ato vite. Nga se balavacime këto dyfitet të mëdha idhujtara, eshte me dhërre një balavacimi pshtirë. Për arshësujet të shumë të që i kemë përmenet kaluaren, E romëjë gjithat, megjithat për periuditë të procesit, sfidat që dolën në rrugë, epilogu përfundimtor i historisë zotian dimë i pejgamberit aleyhi salatu vesselam. Nga vllniau pejgamberi alaihi salatu vesselam, dhe kjo që edhe këto sfida t'i kaluam me sukses. Gjatë trajtimit kemi pasur raste që të marrim edhe disa mësime rrugës duke shëluar dhe ngjarjet, mirëpo tash në fund të kësaj beteje para se të kalojmë në zhvillimet e atë mëdha që kanë dodh në kohë në pejgamberit Alehi Sratu Asram, dhe shaj që t'i përmblidh disa pëjdobive, që edhe i ka sjell kjo betej si përfitime për pejgamberit Alehi Sratu Asram, po adhe si përfitime për neve simsime edukative edhe ullzime të nëzirme që mund t'inzirëm nga kjo betej. Nga përfitime të mëdha që i ka arritë pejgamberit Asram, kjo betej, ose thënë më ndrysha, fitori janë në këtë betej, i ka silët pejgamberi të arehi sëllësën përfitimi shumë përmëla. Përfitimi kryesor nga këmë bëjtëj është se nuk kështë më fise arabe i hujtare të gjithu në shruan. Dhe tëtë, kjo është beteja e fundët e pejgamberi të arehi sëllësën me arabët. Pasë kësaj nuk pëtë luftë amon pejgamberi të arehi sëllësën me arabët, i kështë vitore madhe. Nësë kështë me lufta me fise, në kështë me lufta me njerëzë të, të, të, të njëtës uh, uh, njëtës njëtë i dvenën, njëtës përëarve e kështëmë arabë, nështë këfërshdimisht, ishtë në nëngarkesë me pejgamberin Alihi Sallatosa. Do të dhëtë me qëllimimën e mekes, mori fund beteja me koreishët. Në dhërso, në përfundimin e beteja në hunenën të tajetë, mori fund gjdo betej me arabët në polisi. Do të dhëtë tashmu në Gadishënë Arabikë, nuk e rezikojnë të asëkosh pejgamberin Alihi dhe beteja në Hunej Shenej edhe në poshtjën përfundimtare të idhujtaris në Gaddishme Arabikë. I këtë fitore shumë më më dhe. I kjo është arritje shumë më më dhe. Dhe është të preasaj që ka u, u, u, u, u përfitua dhe u arritë me përfundimin e beteja së Hunej në ishte se tashmë autoriteti Alehi, në Arabik, ishte i pejgamberit Alehi së të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t emisarë edhe udheqës edhe në viset e tjera jashtë e për para, për me saktuara, të Medinës. Në përpara, pejka mërësëm, kështë e marrëmishë me thiset sektuara, ndërsa emisarë dhe udheqë vendësëve të Medinë, kur aji nuk kështë aty. Po shash, me zgjerimin e teritorit dhe shtrimin e autoritetit, tashme, pejka mërësëm, edhe vendësët dhe përsektuar të udheqësës. Do dhëtë të filloj që të funksionantë të nëmi pak më nërmale, dhe më serioze ai shëtitë që kishte ndotur pejgamberin sasun në Medinë dhe kjo ishte fitore shumë hunenit, ishim, e madhe. Nga proveditimet e mëdha që dolën nga betejë e Hunejit, më ndej përfitime që ishin fillimisht ndërita me pejgamberin sasun bashkëti, ishte edhe do të thotë fitoria dhe mbledhja e madhe plaçës së luftës. Do të thotë një pasuri i hatash më madhe që u zgjodhi shumë probleme asabët e pejgamberit anëjës son në polemitë kryesisht e borxheve që i mori pejgamberi sasan paulla se më dona Hunen ju kujtohet të kem përmend se betejë ulënit e Azhurit pejgamberi do ka qend në, në Mekë jashtë Medinas dhe sahabët ishin ju të armatosur armatim mjaftushëm andaj edhe pat nevojë për kuazim edhe në aspektin material të parave po edhe në aspektin e armatimit dhe pejgamberi sasan këtu i mori go nga Mekë se do pse kemi thënë këtë A i që e kështë të shilumekën, kështë të rritë me ma uamarë këto, pa huazim. Irpunuk i bariketë Mohamedi a.s. dhe tashme me gjithë atë pasurit që u mblodhë në hunenë, përgëmës në patë mëtësi edhe me i këthy këto boqë, po edhe me përmësu standard njëtësor të sahabëve të përgëmërit a.s. dhe në nënën tjetër, edhe dy fisët të më dha, fisi hauazin e thekif, fisi të fuqeshme edhe u shtar e fëgjizuar në të më tje për shtetin e pegamerit Alehi Seratu Vesela. Këto ishtë njësa përvitimet, dhe shumët të tjera që u arretën më në fitorin në Hunenë dhe në Taefë, ndërso nga mësimet edukative, më që nga i marru nga gjithë kjo, është fillimisht të dhuvazër se në këtë betej në ndonë nësë nëngjarë, në më të më të bërtit interesantë dhe rëndësishme që nuk është një me të i kalu pa i marrë domësime të p çka morëm ne gjmpimet edukative. E para që vëmend natë e marrëm godëshmërinë e parazërt e sahabëve me iupërgjigj kërkesave të pirë të pejgamberit aleyhis sallam. Kjo është mësim i madh. Baun e kim fermansë sahabët ishin në Mekë. Edhe çka nuk kupton se ishin në Mekë, po nuk kupton se ata kishin kaluar 100 km në këmbë, lodhje për në me Mekë dhe ende nuk kishin pushum nga betejat në Mekë. E pse nuk pa luft megjithat nis të vërtirë. Nuk se lut dhe pas pak ditë që lindim në Mekë, e ardën duke kënaqur në Mekën, bash u thërran që nisën në një betejë tjetër. Në jo thjesht një betejë e thirr vendimtare, do thotë ishte ishte ishte gjithas, një gjë të aspekte sfiduese. Pa asnjë kundërshtim, pa asnjë hamendje, pa asnjë llogatie u përgjigjën ashat pe pejgamberit alay sallallahu alaihi wasallam. Dhe kimë thonë se Që është më duhet të një një një mësim i madh që duhet më marr nga pytyja. Për të pasur sa ishte ngacme shoftë pejgamberi sa religjion me ju përgjigj Muhamedi te i selam. Dhe kjo është shumë tëra, arsyja pse ne duhet më fol për këtë gjeneratë. Pse ne duhet më dashur gjeneratë. Pse na duhet më respektu këtë gjeneratë. Pse, pse janë të veçantë, pse janë domon na kuptim të tërë zakonshëm në raport me të tjera. Kështu të pejgamberi taj sa Mbet vetë përgjigjja e tyre, gatishmëria e tyre, sakrifikat e tyre ishte jashtëzakonshme. Çfarë ata bënë për Muhamedit alayhi sallallahu aleyhi. Asnjëri nuk uthraj. Asnjëri nuk uor sotun mbi ne Rasulullahim lidh. A din ku kanë pikë ka nobla? A din çka kanë bënë? Ja asnjë absolut. Poshtë na or, poshtë na asnjë. U nesin përkundër kushtave, domthon, vështira, edhe ekonomike, edhe ushtarake, çdo aspekt, u nesin me mbrojt Mekën me mbrojt shtepin e Allah që posa ka shiruar nga forzat idhujtare, me mbrojt me gjithë ato pëmundësi që nga të komë bërët në jenë. Pas një kusht ju përgjithjën të pregamberit Aleji. Dhe kjo është më të vërrejt mësimi i madhë që nuk duhet me kalu pa e mësur dhe pa e pas parasyushe. E dhita që marëm për mësimit e këto të dhezër është se uh, me gjithë këtë nga dishmëri, me gjithë ka sak sakrific, me gjithat, këllimi i beteje së hunenit nuk ishtë në favor të muslimanëme. Apo, ju gjithuot se si në fillim, do të radha e par e beteje së ishte në favor të i dhvytalve. Dhe se i pasoj e goditës bëfasishme që e pretuan dhe goditës e gjitha anëve, sahabët e peka mërësumë, në shumis, filluan me e hup kontrolin, me e hup busullën, Odhë ishin të, të, të, të uh, pa koordinuar dhe Usë brabës të diso i darguan, zikurse kemi të zikë E kur Allah Gjallahu ala, adhë pësa ta u këthin pastaj, e kemi përmankat Ata u këthin me një thirja U bëm bon pjesë të bëtjesë përpë Mirë po, pëse ndodhë kjo? Pëse ndodhë kjo? Pëse në fillim, usë brabësën dhe humbën E pastaj fituan, pëse? Allah e përmankat, idhë a një gëbetë kumë Këthërë tukë Ujjbe Vetëmëlqime Thanë sëdë Nuk ka mundë si më namujt asë kosh Nga se nëmëri kështin e shumë Unë bështetë në aspekt nëmërik Dhe Allah Jalla O'ala Raptët i të njërë Nuk i lenë me dështu Nuk i lenë Allah Raptët i vetë mirë me humë I banë tërbije me sëprova Për me i bo ma të fort Andë edhe Ashabët thanë Disa petëmë jo të gjithë, normal Disa petëmë e thanë Fjallë që nuk u deshtë me i thonë Nuk është Dashtë ato fjallë me dojnë nga disa njerë që Ranitash nuk përkalu në faza tjera të misionit Të ngritës e nivellit të dhe vështëmurisë Dhe Zotë Gjelloni boj një tërbija Nëse jeni shumë numerikisht, din një balë prafë Pra qendroni me aspekt numerik Nuk qendroni numerikisht, u shpartaluan Felem tuk një anë kumësheja Dhe së që boj një pun kurgjën Aspekt në verit nuk e kë kërëti punë azja. Për të nadhë me këpëtu kjatë e në rëzër se, një prej, një prej shkaktare kryesorë të dërshtimit njëtë në tonë, një prej shkaktare kryesorë të humbës e bereqetit, një prej shkaktare kryesorë të humbës e përkrajë se Allah dëndime se ti është dhe të lëqime. Njeri me u pëlqy, të thotë, me i pëlqy, mendja ti, menqërija ti, dhija ti, pasunija ti, autoriteti ti, nëse kështu të të njeri, atë Allah Gjellera e lënë në atë qaj përmburët për me të. Ibn Qaim e Rahimullah ka thënë, të gjithë djetarët janë të mëndimit. Nuk o këtë qështje që ka, ka diskutim, ja, të gjithë janë një bojet, një fjale se sukses është, Allah më kujdes për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t me tëlonë Allah në sebebet e tua. Në ndështim është, me tëlonë Allah Gjellewala, me bjetu ti dhe me korë sukses, me forësën tënde, me mundësit e tua, kështu më ratë. Gjikur shtatë, po ka njerëz, po i adali në forësën e tynën, pa e kërku në dihme në Allah. Një dhëtë në kuptu që ka realisht me i adali, që ka është realisht bereqetin i pune, është thjesht realizimi i një suksesi në rastin e material apo arritja e diçka shumë më gjerë, shumë më modhe, sesa thjesht një arritje e shkurtër dhe e cila nuk është e qëndrueshme. Allahu subhanahu wa taala për besimtarët përzihet në fitore ndryshe, jo sikurse fitoret e tjere. Dhe të tjera. Allahu subhanahu wa taala dëshmon që muslimanat besimtarë të takojnë sukses ndryshe. Jo si kësës suksesit të tjere që nuk e kërkuin në dihmin Allah dhe nuk më bështetë në të të. Përëndaj, këtë sukses o adeshti Allah o besimtaro. Ata pa të mundësin do ashtë ta me fiturin në vënejnë. Mirë, po, qëfar fitore, qëfar sukses është ai që nuk ki fitur me Allah në bashku? Qëfar sukses është ai që njëri e arrin dë njërë për e hukë zotin? E qëfar sukses është njërë? Nëse përra e këthejmë në një rrashë pak ma, një pak, po shumë ma, ma, ma tjetër, me kumë të më drejtër. Nëse një njëri për shambur, arrimi së të së këtu, mirë po, nga angazhimi i madhë dhe nga, nga habia për këtë sukses, e humë familjënë. Së të këtë familjë, i humë, i shpër të latë. Këti njëri e i thurë, i sukses shumë, apo i dështu? I sukses shumë, po, që përto, po epilogu përfundimtar i angajgjimit të jështë dështimë më më. Në njëri cilë, për shambull, arrinë sukses një punë caktume, mirë po, e ahumër respektin për njërëzën, më ka fitu me mashtrev, ka fitu me hipokrizi, ka fitu me format të pa drejta, njështë këtë din, aja ka fitu një pas caktume, e ka fitu një pozit caktume, po njështë me këdojnë, Njeshtë e orrejnë, bëhet sinonim i gënjeshtëves, bëhet sinonim i dyftësisi. A i thu t'i ka fitu? Po, si pas t'ka fitu, që t'a e këtë ashtë të, që e mërë. Por, përgjësisht, a ka fitu? Jo, ka hu, pëllot. Aje që e ka fitu, është shumë me vogënë krasima që e ka hu, pëllot. Apo, ka veç me këtë në, në rafë njërëzorë, veç me këtë në, në rafë njërëzorë. A da i duke me kuplu që ka është ar Arritja është kërti një sukses e arrin duke i rrujt atë të të gjatë anështë i japin kuptim suksesit. Një me fitun i rrë diqka duke hunë burgjati që i japin kuptim suksesit, sa i sitën suksesë sukses, sukses allatë. Sa nuk jëhën fiturat. E përra mëna nërash më alan qëllë dhe horatë. Njerë i fitun dikun, arrin diqka, amma e ka u pëzotë imam a ka fitur, e a ka fitur kërë gjuhë allatë. Nje që ka fitur më shirën allahëtë Një që e ka fitu falë në Allat, që ka fitur e? Ajë që e ka hupë mshirë në Allat, ajë që e ka hupë falë në Allat, që ka ka fitu pasaj? Kur gjëjqëm? Andë Allat dirë që musliman me fitu në hunen, së bashku me mshirë në Allat, së bashku me falë në Allat, që shto isprojë, e fitur e Allat? Përndaj dhe isproj e Allat. E pengjes për me e fitu për krahën e Allat, dhe pengjes për me e fitu falë në Allat, dhe të tjetë nga Allat ësht kam thon plotë gatitor të hashur të selefëve nuk kemi pa ndonjë gjë që i rrënon veprat dhe e shkaton nëriun si për pishinë s'dim diçka më të madh as hija sikur se të populli me hive të an hujë një don çka bojona çka bojona ul ul ul bo modest Kur'an gibriline alayhi salam tek muhamedi alayhi salatu wasalam er edeni them thon me dy ofertë çfarë është oferta Apo dhe në me kënë Melike në Rasullë, mbratë pejgamber, si kurse Suleiman e sa, mbratë me të bunë, edhe mbratë të bunë e pejgamber. Apo dhe po në me kënë Abden Rasullë, Apo po dhe në me kënë Arab, dhe onë njëri shkreti rëndonë, dhe pejgamber, qëllë në pëdhe me kënti? Oferët për Allah të kënë? Allah ka ditë që ka përzitë? Po për mësimë, ndërësën këtë ofertë, Djivin po i thot pejgambëson konsumëdor. Të vërtetë, të vërtetë, zgjidhë këto që është pak më. Le këto tjetra. Zgjidhë që trembën këto pusht, këto të roblisë dhe Allah xhela xhelanot. Këto zgjidhën, e rënë. Nëse pejgambëson edhe pa përzi, mbrat pejgamber, kse vetë pejgamber pa mëmire. Mir po, s'këto më çën shembull i kapshëm për ti. Po. Sot për shembull kur ne ngushtojmë dikën, çfarë i fushën? Theme pejgambëson ka qenë më i vërtetë. Përgjigjë një kacshje më smooth. Pekon, apo, çka, dhe nuk ka musliman në botë që nuk e gjën ngushëllimin tek Muhamedi sallaallahu alajhi wasallam. Pse e ka përzië këtë tjetër, jo atë tjetrën. Një duhet më synu, pamon, arrite të ndalta, mirë po, po flas për gjëne të branschme. Ti mund të arrit në aspektin e dënos shumë aspekt, dhe arrit me koni sukses më të ashtak. Na rradhën me udhëheqje. Pse jo? Me drejtësi e me me korrekësi dhe kërkoni njëri katë Soma na mepoj diajash për të njoshur Rabi Allah gjithmonë. I përulën Allahu xhellahu wala ma kam suaba. Prandaj ajo që hap kuptën fitore, se hap kuptën arritje, se hap kuptën sukses dësh, po nuk ndërmendë ndograp. Valla një që arrin diçka, mirë po, mbetet më djmall, mbetet njeri me kokë lart, mbetet njeri që i njeh çmon të tjetër, i përbus të tjetër, e lavdon vetveten, pra është kurës a vit. 100 ditë ti merr, ne shëna u jepan Është vonë milion ndonia pa furqë kuptimin e së kopës. Çdo sukses në bunjë ka të rregull bënë mendos njëve. Çdo sukses në bunjë ka kuptim përderisa mbetesh robi i Allahut xhënëllahu. Çdo sukses në bunjë ka kuptim përderisa mbetesh për ulur për Allah xhënëllahu. Çdo sukses ka kuptim përderisa jesh modestër me njerëzve. Dhe sa as ti sukses ka kuptim nëse nuk bëhesh robi i Allahut atë nuk mbetesh i mirë me njerëzve modest i ofer me të eksumerat. Pre dopive që i marëm nga këtë betej është edhe pejgamberis osëm këtë betej e përdori strategjin e përfitimit të zemrëve. Strategjin e përfitimit të zemrëve. Dohon ju dha njëzve. Korejshet me i kështë ju dha më shumë si duhet. Ua këthej pasunin, fise që e këshin humbën, ua këthej përgëmës, ua dha, përshferës ju ua dha, ua dha, për me ua fitu zemrë, për me ua largu dilemat, se këtë përgëmër ka orë me nëmarë pasunin, ka me nëmarë poshtetil, ua largu e këtë dilemat, në gjitha aspekt ua largu e këtë dilemat, ndajte, nëzër, përgëmër nësallëm, i, i mëftë se bepet, p për me ikë përfituse më të njëzë. Dhe kjo të me qenë një loj strategje e besimtarit. Për shambur. Nuk ka mundësi një një një që ndoshta të gjithë me i bo në vitë të duër të fesat. Nuk kush nuk do më dhuzunë, nuk kush nuk do më partë të iku diqka. Aja që është ma e rëndësishmja është që Spako mos të lehe me mbetë armeqë. Po, mos të lehe me posë atë një që. Sot nga anë ajo të Spako. Pardon me tuatilla që e zbut armiqsin. Me tuatilla që e largon urrëtin. E largon rrezikun pikseon. Do të ndogush në me një mik i mirë më të. Ashtu janë zakomat e njerëzve. Allahu xhallahu ka bëjë të zakrat sonë bujin bashkë, po diova. Që është në përshtatom. Ngase përshtësmëria është rrezik zonë. Për shërbim jasht, më jashtë është çfarë të ka bëjë Zoti xhallahu do njerëz përshtaton. Do përshtaton. A në si kurse ka dhëmë pe kamësëmë Së zamërët janë si kurse ushtëri e regurtuar e ladë Ba, elërwahu gjëludën mugjennetë Jënë ushtëri e ladë Ma te alë thë minëha i tërëf Aja që, në onë, jënë bashkë ato pranonë, afronë me zë vetë Ba ma te na kërëmin e këtërët Ato që së përshtotën, nërgonë me zë vetëm Sëzbojnë me zë vetëm po nuk do më homë këtë ata që si bashk, që e bashk detyrohen të konin i përçëm. Çfarë është këtë? Mundi kon sporto, pra duke sporto me kon shok me të ashtu. Mi bespaku spërs... me lunit për të bërë mirë. Spaku më pas një lloj derë që komunikon me të. Kërmëran si vetë. Sa njerëz përshëmë dikon sporto. Edhe nuk e kupton këtë jo për trashërimi normale, po më automatin e kanë në admision, në urretje. Jo po më kon. Andaj, eh, ja po mundem. Por them me to caktuar. Dhurat, busëshje, shërbim, çka do të thotë? Që më largu çdo tendencë për më krijoi bariera mes të tjerave. Sa më pak bariera më mirë është. Sa më tepër urrat komunikimit më mirë është. Sa më tepër diskutim, dialog më mirë është. Nga se armishia nuk i bën derë kërkujt. Armishia si duhet as kujt. Nga së është pas taj në garkesë Për në për shëmë, së rahat vjene dhe dhe dhe dhe dhe shkëmëse Shikur kujë bërë që Mebë me konë armisi me dikonë Apo, të shku dikonë mës besharë Mës për më, më delë që të, mës së këto Mës për më... së është jetë rahat më armisi jemë Apo, së kje armikë Me mënau, të të të bëngjau zhe rahimullah Mënau që me asë kënë mësë me pas armisi Nga se nuk i djetë me punë Nese çajnjiti që kanë thmu bu, buot noshta, njëri mund ndikim edhe njëri me pozicion këso pastaj të, të kushton armërcia që ke pas më atë. Bën një maç, mos kërkë për si spau nga ana jote. Tirr nëse ta armërcoj është çështë tyne. Ti mos e shkak këtë, ti mos e kërko. Ti tenton të pos komunikimën sot që mund si. Asaj pegamësun e bën të kët në formën e ndëshme. Shikoa dhe nuk i uron. Që marr telefonin, ka hig dur nga që i takon veç me fika atë mitësi, me nërgu dilema, me nërgu paradjyjime që mundë shë në nërës me i pasë në kukët e të të nëmë. Dhe gjithë ashtu pe përfitime që më marim nga huninë është edhe uh, a i që kemi të sikë e në takimin e kaluar. Dialogu që i zhvëllët për kamerë i zonë nësi edhe me të nësarmat. Që ka si honest e si përthëndaj. Qëmë si marim për e kësë në që kemi të sikë? Nënë ka dhe sa problemet dukën t Ivo mi aftën një fjallë, mi aftën një Muhammed, mi aftën vëllar një së që arim në largohën këtëm. Nga të nëre i rritin problemet, veç më ngejë së sarinë. Vajtë pëse nuk bisedojë. Vajtë nuk bisedojë. Në një statistikë që e kam bë, në disa shtete islamët kën musliman, kam bënë Sulejmë për që amë për qëtë në shkurorizimitë. Pëse ndohën bërë i pigrosë. Pëse vjen në të nd dhe gjatë, sudinë, gjatë, nuk e imbledhë në mëhën arsyët. Dhe kanë amë përfundim se në 92% të rasëve, kjo është përgjën e hatash në mëdhë dhe në 92% të rasëve, dhe 95% të rasëve të shkurëzimit shkaktarë është mëngesë e komunikimit, dhe nuk e nësëjaru. Në ka boj një vëprim, njëri bërsharë, tjetëri ka përra gjyku, dhe mëngesë e komunikimit kanë zi debatin, debatin e në tonë fjallë, Dilem më jë ndonë. Cështë që ndodh me njerëzve, mungesa e nxirimit, e ka dikun i dilem edhe mungon veçmja nxiruvave. A mëve kam ashtu u kthar, nuk i tha nxiruvave, qysh u po dëshmojua? Unë tash supotosh drejtë, me po dosh me dhëzë kët zjarr, apo kështu më ndot problem? Që s'm ndom me nxirrat, ose s'spo ka taks me apsu. Mirë, ja, posa këmërsem, të djegjë këtë që mëson, nxitoj. Urdhani, çfarë kule? këkë këkë është problemi rregull u asojë pas asojë t'kan duve pasërimit a u shtu dashnia apo apo u dobësu dashnia ju u shtu ai ka shumë më kon doni mos spajtimi me dikën hajër wallahi mund të kon hajër nga se subhana në në në në flakën e këtij mosprajtimi dal drita e dashurisë mes njerëzave dolksu largu në sofër djikime dilemat më hafsma në sa de sofër djikime çmë vëhta dhe nciarim pastruan në portën dhe sa mirë më po salime. Pe gamënë sa son rënte jashtë xhamisë e Xhënit e Tikaf me grua e Sofien natën kaluan dy sahabe dhe pas sa e pan peqon me ni grua i shpiritun hapat. Nat kuptova se më ngushtoi pe gamëson, porrën me ni grua me, gru, me shpikja ata nuk dyshkuin moral e pe gamëson. Por më smë ngushtua ata se kanë ni grup me vete diçka dhe çfar tha pe gamëson. Al rislikuman Tha ngadha tani hapat ka dale heq skenoi mogut inna safia grua e safia thane rasul allah na zheshim ti as tas as tashkmane tha inna sheytana yajrimu ibn adam majra dam wasbatam pulu amma cha meu sheytanit ese charkolant ne njerin sigurisht e çagon gjaku aj dikon talenti shai talenti vendim talenti vezvesa ajo vezvesa pasaj shkon turrit turrit nese te mund me kaluar dhe bilingjen e udhvillla vorte ska çe skapos asnjë bosh, ashtu them. A më dëshkan kur thoni xherim, çka më kur thoni dialog, çka më kurë diskutim, çka më kurse më ndëjjuu vëllau. Un fal babon e Allah. E ku më thon këto po po ndogë mos mos më ke ke çkuptu. Po atun ke çkuptu. E po shkjo këtu alhamdulillah. Josu ke çkuptu. Skapo. Po duhet me sinqer. Me sinqer edhe edhe në në në xherim, edhe në kërkesarimet, edhe pas xherimet ne mbyll dosën. U mbyll, a u sharu, a e tregoni ne arsye? Në më bëdhjo, ukrym, mo, lem, më bëdhë kjo, ukryjë moja, lejë moja se qëtë fara. Qështët e kamës të imatë. Qështët e për me majtë raporte e pasër. Dhe përfund, pejdo bive që gjë me cik është të ndullë dhezër edhe dhe me thonë durimi i pegambesëm dhe butësia ti me njezët. E ka një përshamë të ndullë dhezër. Të shumë të në këtë rastë sh, e postë, theksum, është, tha, rëthul, më shumë, e mëhënjën e këmi pasë, theksumë, dis Inna pismetun ma ujide biha ujhvullah Tha bëhu i drejt nga se s'ke da drejt Kjo është ndarje që nuk është bu për i të allahët E kontësej direcjini për i kamerësat E kontësej s'njëritetit Dhe e pargjykoj për shumë gjyrat Falë që nuk e misat Si u s'yumët e te kamerës O me i ragoj Sa o dërëguan Atënë që ka të me thonë Ate një që ka për më thonë me i thonë, njerit më drejt më biftyr tukës, s'ka shkel njerit më drejt më qit tukë se Muhammed e Sasan. S'ka linona njerit më drejt se që për njënë. Kur? Absolutisht. Njerit më i sinqerë. Nuk ka, a s'ka me pas, din kja me. Që më thonë mu, bo në i drejt. A ka hapsir me aqë mu? Shum! A ka mundës i në me koni padrejt? Ka mundësi. Së përmë qëllimë është, pa qëllimë, ka mundësi me gjithë fatë. Me gjithë fatë, ju ishi të lënduë, nëse të kushtë i të të hollës bënu i drejtë. Veqë sprejë janë është evrash të apo, arrogante, veqë, veqë, veqë, kjo kërkjes në urtë nore me geshtë është bagi e ronë. Epse ka mundësi shumë me pasë e njërë, është e ronë. Parëmëndëm i thonë pejka mështëm ku nuk egzistante asni mundësi ma minimale me që Ma thak shumë Vaj ja, hakam Ma zvet halli për ty në sënën e sënën e drejtë hmm. Që fari bjen kemë Po parëmënën se pejgamberi që ti e kje besu shpaljen Apo nuk peja beson dënjanë o në më Ma zvet halli për ty joko Anden që diku tja ke besu ahiretin Ja ke besu me qunë gjennat Ja ke besu fen Ma zvet halli për ty nëse ti i akondison dënjanë Mas vetë për ty kujtja pas ke besu me quna hirat Mas vetë për ty jo ja Që ka së bukur dhe për të gjep Nën ti ma ke besu me quna hirat Es po mbeson Dëmon Që janë të kur gjëheq Të dënjas Mas vetë për ty kujtja pas ke besu Që ka nuk, nuk Nuk tha Për nga mas vetëm na të kuptem që Kujt pithu të kështu Nuk u mojnë me këtë qështë U sëll me buci Dhe U sëll me mshir Dhe me sabë Andaj, të nërdozër, e të me thënë disë herë, edhe duhet dhë me thënë shumë herë, për me kuptu më dhështinë e këti pegamberi së ofësë në. Na me arritë, në usilë, në zvete, që është usilë pegamberi sënë në armishtë e ti, është bajgjë një arritë në misë në raportet të tonë, për të në, këtë qështë të tonë. Dhe tjetëra, a janë si usilë e pegamberi së ofësë në. Me njerëz arrogant, dwrazhd të shkëtinës, njerëz që nuk kanë mësues, nuk mundin me fëmijët e tyre. Me pasotë e sabër. Vaa 2 atë njesë të për Allahu, 10 vjet i punshëmi. 10 vjet që do të mos mëshëni. E njesë ku nivogul, çka pa pikam me kurs, i ka thënë nona vet. E ka thutë kërkojam, me morte el bio, morte kov, edhe çdo gjilte që ka kamoit me shërbim e njesë i vogul, pegamë son. Po çdo lë të cilët në shkollë pegamë son, bon tërbië kandër të pëshirë të përkomdikut, përzihet kërat pejgamberi ka pasur shumë angazhime. Thot Enesit, wallahi kursm e kuvertit. Asnjëherë s'm ka goditur. Po ne moda këto moda, do kjo po e thjesht e këtë. Sot kjo 10 ditë, ne kjo 10 orë, 10 vjet. A ndonjëherë pas ka pasur shaham të pejgamberit? Ku durimi, ku bucitia, ku mshira po fale këto. Këta aspektë morëm nga jeta pejgamberisash. Çdo aspekt po aq në betejën e Hunenit. Këto ne soa përfitime të Allahu dhe shumë të tjera që dalin nga kjo betejë dhe kështu pejgamberi lutash hap rrugë për, rrug për të vazhduar motujja me përhapjen e misionit dhe shpalljes së Allahut gjithë dora nga këto betejë. Pasojtë që mësoni sa të mësojmë disa mësime të reja që janë gjore të rëndësishme që ndodhin pas Hunenit dhe dalin ngadalë dhe po afrohemi tek gjortë fundit nga jeta e pejgamberit aleyhi selatu sallallahu alaihi wasallam dhe kështu do të njihemi më përsa afër me detajet e atë që ka thënë në jetën e Muhamedit alaihi wasallam Allahu جل وعلا drejton zemrën me besim në nai hap të këto na me pa rrugën e duhur të drejtë të uzohemi hapave të pejgamberit alaihi wasallam ta ndjekim sikur se ka kërkuar Allahu جل وعلا nga ne që ta ndjekim gas në ndjekje të ushtozimit, mirësia, sfalia dhe suksesi në dynjën e mëherë الله يغفر لنا جميعاً في تقسيمنا صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم